«Опасуй трохи!» – Ганс відкотив комір плаща. «Нехай лучше погода бізиться, чем ми між собою!» «Тобі легко говорити, а як мені все це вислуховувати?» «Ще раз падльока гавкна їй богочелюсті вправлю!» «Не займайте його! Якось він нервний останнім часом!» «Мені його нерви до одного міста!» Свої маю, не залізні. Леон уже зник. «Ти остаєшся? піднімаючись, запитав я Ганса. «Ще посидю, мені спішить нема куди. Тоді бувай. Сподіваюсь, завтра побачимось». Вітер бив в обличчя, жбурляв в очі пилюку, дрібні піщинки. Я у повільному ходу напружився, почув чийсь кроки, озирнувся, ніде нікого. Але у серці сколихнулась тривога. У ці хвилини я відчув небезпеку набагато виразніше, ніж будь-коли внутрішній голос підказав, що треба навідатись до квартири коляна. Я звернув із тротуару, перейшов вулицю, прожогом шмигнув крізь проріз дверей, Приступив поріг барлога, поклав на підлогу сумку і став відразу біля порога. Прислухався. Хтось безбоязно слідом за мною зайшов до кімнати, зупинився, хресанувся сірником, від подову я аж скрикнув. Ганс злякався теж і позадкував до стіни. Я не кинувся на нього. «Падло!» я скрутив йому руки, притисив до підлоги. «Якого хріна слідкуєш за мною?» «Говори, а то Гітлер Капут тобі буде!» х, х, х, х, х, «Хто слідить?» хапливо забелькотів Ганс. Я не, не, не слід... «Я не знав, що ти тут!» «Дій Бог не знав, я прийшов, діло в мене!» «Говори правду!» наказав я йому. «Бо прийшов на місць!» «А я що?» закричав Ганс. «Брешу!» Та я тут раніше тебе, ти пішов, а я сюди. У цьому домі Колян десь грошей заникав. Він не всі пропив, він сам казав, от я й бреши та не зберіхуйся. Які гроші у цього Костогриза? Йо-моє, -йо", застагнав Ганс, я ж тобі правду кажу, а ти цить. Я нашорошив вуха. Вирівав я, цить, Неміч, уб'ю. Я почув, як рипнули сходи ще раз. Хтось обережно піднімався нагору. «Лежи!» – я намацав уламок цеглини. «Не, над... Не надо!» – тихо прошепотів Ганс, і враз зірвався з місця. Не встиг я опам'ятатися, як він шкорнув за поріг і одразу ж зник у коридорі. Замить пролунав короткий болісний скрик, я вибіг у коридор і закричав на всю горлянку. «Ганс, держися! Я зараз!» Я швидко спустився сходами. Якась невидима сила гнала мене вниз. На сходовій площадці перечепився, впав. нараз зблиснула блискавка. Я побачив скорцюбжене гансове тіло. Забувши про небезпеку, я став навколюшки, намацав його голову. Мої пальці відчули щось липке і тепле. Кров. Гансе шепотів я. «Ти живий? Це я, Верівел». Верівел з натугою, ніби йому на груди звалилася стеля, ледь чутно вимовив Ганс. «Добре, що ти...» «Він тут був...» «Хто, я мало не скрикнув, не знаю...» Він хотів убити тебе. Спершу промазав і вдарив мене по плечу. По ключиці. Рукою не порухнув. Я впав, а він засміявся. Прощавай, вирівеле. Це тобі захопар. За що? Я не розчув. Ну, а голос хоч упізнав. Ні, якийсь чужий. Піднятися можеш? Попробую. Тільки не хапай за праву руку, ключицю, гад. Ми вибрались на двір. Ганса сказав я,